a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Vajon miért készül egy 40 évvel ezelőtti számítógépből manapság pontos másolat, azaz replika? A boldog tulajdonos beszámol az élményeiről. Aztán a replika készítője elmondja, hogyan fejtette vissza az AirComp 16-os gép működését, majd megszólal a gép eredeti tervezője is. A netnyelvésszel replikázunk, hogy mi az a replika és a replikáns, majd szó lesz a másolási kultúra érdekességeiről és egy virtuális processzor replikáról is. Kellemes rádiózást kívánok a Pátria Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Szilágy Árpád. A mai alkalommal is időgépként használjuk a zenét, ráadásul, amit most hallunk, bizony egy magyar zene, és 1983-ba visz vissza. A Debreceni Pantarei együttes ekkor készítette a PR Computer című lemezét, erről halljuk most az Inga című tételt. Ugye a jó? A Postmodern Mai Asztalt Társaságában itt van dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit, és téged is, árpi. Én is köszöntelek, szia! Illetve itt van velünk képes Gábor, digitális múzeológus, a Naiman Társaság marketing igazgatója. Szia Leo! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Itt lesz majd Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. És itt van velünk Kovács Tücsi Mihály, szifíró, blogger, a Galaktika magazin tudományosovat vezetője. Szia, Tücsi! Szép jó napot mindenkinek! Ezúttal több vendégünk is lesz majd telefonon, majd bemutatom őket, mindannyian a replika témaköréhez kapcsolódnak. Azt az érdekességet most is elmondom, hogy a PR komputer lemezt egyébként ZX Spectrummal készítették többek között. Volt ott IBM kompatibilis számítógép is a stúdióban. Azért is említem az ZX Spectrumot, sőt az X81-et is, mert néhány hét múlva majd lesz egy ünnepi műsorunk, egy külön kiadás, amikor a ZX gépeket fogjuk majd ünnepelni. Akkor is majd képes Gábor, digitális múzeológusunk lesz itt a fő-fő segítőszerkesztőnk a műsorban, igaz, Leo? Már nagyon készülök erre a műsorra, mert magam is alapvetően ZX spektrum tulajdonos voltam. Sőt, most már te multitulajdonos vagy a 80-as évek házi számítógépeit tekintve, hiszen arról meséltél nekem csillogó szemekkel még decemberben, hogy megkaptad azt a számítógépet, amit most készített el egy ismerősöd, és ez egy AirComp 16-os magyar számítógép a 80-as évek elejéről. Hogy került ez hozzád, és egyáltalán miért van neked szükséged egy ilyen régi gépre? Hát megmondom neked őszintén, hogy kise önző módon megajándékoztam magam karácsonyra, mert ez egy saját magamnak szerzett öröm volt ez az AirComp 16, egy gyerekkori vágyomat teljesítettem ezzel, ugyanis, ahogy elmondtam, amikor én gyerek voltam, akkor nekünk zégspektrumunk spektrumunk volt, de előszeretettel lapozgattam a Bitlet című újságot, annak a rovatát, és ott fedeztem föl az Aircomp 16-ot, amit egy akkor kora éves testvérpár készített Lukács József és Endre, és egy olyan egyszerűen nagyon forradalmi, nagyon modern gépnek tűnt, és ugyanakkor meg azért sok szempontból már elavultnak. És utána ez rengetegszer a fejemben volt ez az AirComp 16, hogy milyen érdekes lenne kipróbálni, de valahogy sosem volt rá lehetőségem, múzeológusként pedig a Budapesti Műszaki Múzeumnak és a Szegedi Informatika Történeti Kiállításnak is szereztem belőle, de magamnak nem tudtam, mert addigra meg már olyan iszonyatos ára volt ennek a számítógépnek. Na akkor erről az élethelyzetről mesél nekünk egy kicsit, hogy hogy képzelhetjük el a digitális múzeológust, aki egyébként végzettségét tekintve bölcsész, otthon ül a számítógépével és bízikben programoz egy 40 évvel ezelőtti számítógépet, így, így képzeljünk el? Valahogy így képzelheted el, hát ö, számomra ez nem abszurdabb vagy furcsább élmény, mint azoké, akik egy replika régi oldtimernek kiléző autóval furikáznak. Ö, sose felejtettem, el, amikor december 23-án megérkezett ez az Aircom 16 replika, olyan érzésem volt, mintha egy alternatív történelembe csöppentem volna. Talán a kedves hallgatók közül néhányan nézik a Netflixen az 1983 című, sorozatot, ami egy alternatív Lengyelországban játszódik, ahol fönnmaradt az államszocializmusnak egy ilyen különös bizarr változata. Hát Ez is ilyen volt, hogy 2021 végén egy 1984 körül készített számítógépnek egy mérethelyes, tökéletes változatát kézbe fogni, bekapcsolni, ez is nagy élmény volt, és hát én azért nem vagyok egyedül ezzel a kattanással, a Homleberkomp számítógépeknek, amik tényleg nagyon izgalmas magyar konstrukciók vannak rajongói, úgyhogy most már azon dolgozunk, hogy próbáljunk a feledésből feléleszteni erre a számítógépre fejlesztett programokat. Egyébként a hallgatóinak mondom, hogy mi tavaly januárban készítettünk egy műsort a magyar házi számítógépekről, ez a Youtube-on most is elérhető ez a műsor, úgyhogy akinek az érdeklődését fölkeltjük ezzel a mai műsorunkkal, érdemes fölkeresni a Youtube-on a Postmodern csatornáját, és kikeresni Magyar Házi Számítógépek, ez a címe. És akkor van itt egy picike felvétel, ez te küldted, Leo, az erkomp gépedből, megmutatom. Ez kicsit olyan zenei futamnak tűnik. Gondolom, hogy a játékból származhat ez a hang, ugye? Igen, azt hiszem igen, bár én szerintem ezeket a hangmintákat maga a nagy Attila küldhette neked, akire egyébként én úgy figyeltem föl, hogy neki van egy Youtube csatornája, és ott bemutatja, hogy a különböző, ilyen nagyon kis sorozatban gyártott történelmi magyar házi számítógépeket replikaként újraéleszti. És hát azon túl, hogy ez nekem egy ilyen személyes hobbi egyébként, múzeológusként is nagyon izgalmas a múzeális replikák, vagy múzeumi replikák világa, úgyhogy bevallom, én egy kicsit ilyen szemmel is fölfigyeltem rá, mert nagyon örülnék, hogyha egyszer a múzeumunkban is lenne egy ilyen replikasarok. A replika az olyasmi itt mint ugye a, például a közlekedési múzeumban egy mozdonyról készített replika, ami pontosan úgy néz ki, mint az igazi, csak éppen nem mennek már vele a sineken, hanem az ott ki van állítva. De egy számítógép esetében mit jelent a replika, hogy pontosan ugyanúgy működik, vagy ugyanúgy néz ki? Mind a kettőt jelenti, az ERCOM 16 replika esetén ez egy nagyon hiteles másolat, tehát kinézetre szinte egy az egyben ugyanúgy néz ki, minimális, funkcionális javítások vannak benne, de még belülről is meglehetősen hülyen követi az eredeti számítógépet. Egyébként nem minden replika követő ennyire hűséges, tehát mondjuk egy hűségesre mondok egy példát Nagy-Britanniában a kolosszus nevű elektroncsöves, ilyen kótfejtő számítógépet, azt gyakorlatilag egy az egyben újraépítették, mert az eredetit már nem, az megsemmisült, azt nem tudják bemutatni. Ez az egy teljesen hiteles replika. Ami kevésbé hiteles replika, Egyesült Államokban óriási kultusza van a nagyon korai személyi számítógépeknek, és például az Elter, az az Altair Elter számítógépből készült olyan replika, amik kinézetre egy az egyben, tényleg gyönyörű szép másolat. Belülről viszont egy Arduino utánozza az eredeti számítógép működését, úgyhogy Alta nak is hívják. Egyébként minden magyar gyártású számítógéből házi számítógéből van ilyen replika, vagy akár eredeti? Hát eredeti sincs. Az én nagy szívfájdalmam, hogy a Simonyi Endrének, aki a az elsők között készített személyi számítógépet, a számítógépeit nem sikerült megtalálnunk, illetve például a HT 3083 C nevű prototípus sincs meg, de nagyon sok házi számítógép fönn maradt. A Nagy Attilában viszont azt értékelem, hogy azoknak a magyar házi számítógépeknek a replikáit készíti el, amelyek ma már szinte beszerezhetetlen áruak. Hát éppen a tavalyi évben kattintottam rá elhűlve egy hirdetésre, ahol egy magánszemély 800 ezer forintért próbált egy AirComp 16-ot, egy eredeti példányt értékesíteni. Jó, lehet, hogy nem sikerült neki, tehát ez, ez az eladóra van bízva, de azért ez árulkodik arról, hogy mára tulajdonosok is tudják, hogy itt egy nagy értékről van szó. Mondjál még két mondatot arról, hogy milyen programot készítettél otthon ezzel az Erkomp replikával. Nézd, ehhez a számítógéphez jelent meg egy eredeti kézikönyv, azon például egy, Gyönyörű, ilyen térbeli vagy térhatású ábrát készítettem el, mert meglepő módon 320x202 pont volt ennek a számítógépnek a felbontása. A digitális világ érdekes. Postmodern! Nagy meglepetésünkre itt van a vonalban, ennek az AirComp 16-os replika számítógépnek az alkotója nagy Attila. Szervusz Attila, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyi időbe kerül egy ilyen replikát elkészíteni, és mennyire nehéz? Hát egy ilyen replikának az elkészítése, hát ez több tíz órát vesz igénybe. A, a nehézsége az, az nagyon attól függ, hogy mennyire volt dokumentálva egy ilyen replika, hogy mennyire vannak meghozzá azok a, a lehetőségek, azok a dokumentációk ami alapján újra lehet ezt építeni, vagy áll a rendelkezésünkre esetleg belőle egy eredeti példány. Na de a több tíz órát azt mi hogy tudjuk halandók elképzelni? Nyilván nem egyfolytában, hanem szépen elosztva, minden nap kicsit faragsz rajta, meg forrasztasz egy kicsit. Mennyi ideig készül egy ilyen gép? Így van, nyilván, tehát nem egy húzomba tart a dolog. Hát ez jellemzően egy ilyen két-három hét szokott lenni. Ha már megvan építve mondjuk az első, akkor az utáni építés azért már jelentősen rövidebb az egyen általában egy hét alatt meg szokott lenni. Ahogy egyre rutinosabbá válik a készítő, ugye? Így, így van, így van. Márpedig annak idén a gyárban nyilvánvalóan sokkal gyorsabban készült, hiszen ott minden rendelkezésre állt, alkatrészek, műszerek, stb. Egyáltalán az a döbbenetes, hogy házilagos körülmények között ez ilyen módon reprodukálható. Az ötlet maga az honnan jött a számodra, hogy te elkészíted a pontos másolatát ennek az erkomképnek? Az ötlet ennek már elég régóta megszületett bennem, és érdekesen nem kifejezetten az Aircomp 16 volt, hanem ezt egy pár évvel ezelőtt, amikor én az EM32-es homlabomat építettem meg, akkor néztem a dokumentációkat, és akkor bennem az is felmerült, hogy egy homlap kettest is meg kellene építeni. és Ez ugye azóta meg volt, aztán egy, olyan egy évvel ezelőtt megkeresett egy úri ember, hogy lenne neki kettő arkompja, amit rendbe kellene tenni. Mert ő bekapcsolni sem meré, meg nem mer hozzányúlni, és így került hozzám kettő darab arkomp és hát az ötlet, hogy ha már nálam van két eredeti erkomp, akkor jó lenne ebből csinálni egy másolatot, hiszen itt az az egy feltétel, hogy az eredeti gép a rendelkezésre állja, ez itt teljesült. Na de hát, hogyha már egyébként is a kezedben van eredeti erkomp, akkor miért kellene azt lemásolni? Hát mutatkozik erre valamiféle igény, hogy valakik szeretnének hozzájutni a jelenünkben? Tehát nagyjából 40 évvel az eredeti gépeknek az elkészülte után ma is vegyenek ilyen gépeket? Hát igen, tapasztaltuk, hiszen Gábor is vásárolt egy ilyen képet. <gül> ez így igaz. Na jó, de Tehát hát, természt... képes Gábor nem, nem egy hatalmas piac, az egy személy. <gül> igen, hát ez egyébként alapvetően nem is arra készül, hogy én ebből valamilyen nagy piac legyen, Elsősorban a replikákat én álmom mindig magamnak. Szoktam, tehát én, én, én gyűjtöm ugye a régi gépeket, és ugye azokból a gépekből, amikből nem tudok hozzájutni eredeti példányhoz, akkor, akkor mindig jön az ötlet, hogy ha már eredetet nem tudok, akkor próbáljunk meg egy eredetivel megegyező replikát készíteni. Tehát nyilván ugye ezekből én készítek ugye videókat, ami fent van ugye a Youtube csatornámon, ebből kifolyólag ugye hasonló érdeklődésű emberek azért meg engem keresni, hogy mi lenne, hogyha nekik is készíteni, hiszen ők sem tudnak hozzájutni, és azért nyilván egy pár darabnál ez, Előszakott fordulni, hogy építek belőle másoknak is. Amikor elkerült hozzád az a két R 16, ami azért egy hatalmas élmény lehetett, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon ritka gép, akkor fogtad a nyomtatott áramköri lapot, és ez gyakorlatilag egy ilyen reverse engineering volt? Tehát visszafejtetted? Vagy hogyan készült ez a replika? Igen, mind a két gépnek volt hibája. Megjelítottam az első gépet, jött a következő, a következőnek sokkal több problémája volt, Idő közben, hogy ezeket a hibákat tudjam javítani, ugye itt már el kell -e kezdenem így van egy ilyen reverse engineeringet csinálni, tehát vissza kellett fejteni valamennyire a kapcsolási rajzát. Ja, várjál, értek, a, a a most hibá... akkor jól értem, igen. hogy kapcsolási rajz nélkül neki dolgozni? Nem lenne szólva Tulajdonképp... egyszerűbb elkérni az eredeti kapcsolási rajzot? Hát tulajdonképpen igen, csak nincs meg. Tehát az Ercom 16-nak nincs. Nem, nem, nem tudok róla, hogy meg lenne bárhol is az eredeti kapcsolási rajza. Hmm. Ugyanez egy Homlap 2-es, tehát a Homlap 2-nek megvan a kapcsolási rajza, de nem egészen ugyanaz a kettő darab számítógép. Szóval nyomoznod kellett, akkor vissza kellett fejteni a Így van, rajzot. Így van, így van. Nehéz így van, volt? Van. Igen, ez is több hetet vett igénybe. Egyébként, tehát maga a kapcsolási rajznak a visszafejtése, hiszen gondoljuk végig, minden egyes mérést végig kellett ellenőrzöm többször, és ugye ezt, ezt nem is egyszer, nem is kétszer menni még egyszer a, a mérési pontokon, hogy, hogy valóban úgy van-e minden kötve. Itt egy segítség volt, hogy azért a meg megvan a kapcsolási rajza, és ugye nyilván ez egy kiindulási pont volt. Tehát ugye az elvileg egy működő homlokkettő, és szinte rögtön a legelején jöttek olyan integrált áramkörök szembe, ami a homlokkettőben nem volt. Na de pontosan ez merült kettő. fel bennem egyébként. Tehát, hogy az alkatrészeket hogyan lehet így 40 évvel később pótolni, hogyha esetleg én integrált áramköröket már nem is gyártanak azóta, ezzel oda fordulhatsz valamilyen vállalkozóhoz, vagy műszerészhez, hogy szedje ki valamiből, vagy honnan lehet ilyet szedni? Hát ilyen szemszögből a magyar gépek nagyon szerencsés helyzetben vannak. Jellemzően a magyar gépekben nincs speciális integrált áramkör, tehát még mai napig olyanok vannak benne, amiket lehet kapni és lehet vásárolni. Te Attila, a Z-80-at könnyű szerezni? Ez a processzor, Igen. ezt tegyük hozzá. Z-80-at. Z-80-an, Z8 semmi van, Z-80-ból, mai napig gyártják az Z-80-at. Ugye eredetileg ez az NDK klón, Z-80 klón volt ezekben a gépekben, ezeket Bulgáriából mai napig lehet venni, ezeket az integrált áramköröket és teljesen jó. Még annyit hadd kérdezek, hogy hogy készült a gépnek a doboza, a háza és a fólia fóliabilentyűzete, ha egy-egy mondatban elmondanád. Igen, ez azért is fontos kérdés, csak hadd szúrjam be, mm -hmm. mert ugye a hallgatók számára, hogy ez nem annyira egyértelmű dolog, hogy az is egy szakma, hogy egy elektronikus áramkört ugye az ember fölépítsen és kimérjen, ahogy az előbb Attila elmesélte. Na de a doboza, az bizony már egy esztétikai kérdés is, ahhoz másfajta képességek kellenek. Ezt egy magadban Atila meg tudott tenni. Hát egyébként nagyon szép gép volt az Erkomp. Igen, igen, igen, igen. Egy egyedi -egy megjelenés volt, és szép is volt, és igen, meg tudom tenni. Ugye aki ismer, az szintén látta, hogy ugye a másik a 3D nyomtatás, foglalkozom. Nagyon érdekes, mert sokan azt gondolják, hogy a 3D nyomtatást ilyen iparszerűen üzöm, Holott a 3D nyomtatásnál úgy jött, hogy pontosan az ilyen régi gépekhez tudjak tartozékokat, alkakészeket, vagy esetleg dobozt készíteni eredeti burkolatot. Tehát én ezért fogtam bele a 3D-nyomtatásba, és ez némi kis e, saját önképzéssel, el kell sajátítani, hogy ugye a 3D-tervezésbe, valami KET programmal lehessen tervezni, meg magát ennek az egésznek a kivitelezését. És ugye ilyenkor az eredeti gépet, ugye, amikor a kezemben volt, fogtam a tolómérőt, meültem és neki álltam rajzolni a KET programba és megterveztem magát a burkolatot. Majd ez után ezt ugye egy 3D nyomtatóval kinyomtattam. Némi kis utómunka, és akkor összeállt a burkolata magának a gépnek. És miből készül a fólia Tulajdonképpen ugyanazt a módszert használtam, mint az eredeti gyártó. Én ezt az ezüstös fóliát, ezt ugye, a legegyszerűbb konzum módszerrel, ez alufóliából van, tulajdonképpen kivitelezve rajta. Óriás! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. És akkor itt a Postmodernben ma este vendégünk Lukács József, Röviden Lujó, aki annak idején az Ercomp számítógépnek a tervezője volt, sőt, hozzá tehetjük a HomeLab számítógépeket is, mert az is az ő nevéhez fűződik. Sőt, ugye egy korábbi műsorban elmondtuk, hogy a Lukács testvérek nevéhez fűződnek ezek a számítógépek a 80-as években. József, mit szólsz ahhoz ma, 2022-ben, hogy ezt a bizonyos régi, 40 évvel ezelőtti számítógépet egy lelkes fiatalember lemásolta és replikát készít belőle? te hát, lenyűgöző valakinek ez a hobbia vagy késztetése. Szóval annak idején, nem a homlap idején, hanem zsenge ifjúkoromban meg utána viccelődtünk azzal, hogy mit tudom, mi félretettünk ilyen első darabokat, hogy ó, ott ezért a milliókat fognak fizetni, egy elfuserált valamiért, aztán nézd meg, most így van. Hát lehet, hogy ez így lesz, csak ez még... vicc volt. De annak lehet, hogy, lehet, hogy még nem telt el annyi idő, lehet, hogy tényleg milliókat fognak majd fizetni. Ja, jó, jó, ez most nem az, az összegszerűség az érdekes itt, hanem hogy ez egyáltalán valakinek érdekes lesz. Én magam például gyűjtöttem, hát most is nagy gyűjteményem van régi számokból, meg kovács eszközökből, lóápolási cuccokból, tehát a száz évvel ezelőtti gazdasági életeszközeit én is szívesen akasztottam ki a falra, de hogy le is másoljam őket, az eszembe nem jutott soha, pláne nem, hogy használjam is őket, és akkor itt a Gábor felé teszek egy gesztust, hogy, hogy most akkor ő neki ez mérigénye, hogy Bézikbe programozzon egy ősrégi számítógépet. Na, de hát nem vagyunk egyformák, tehát örülök, annak azért örülök, hogy, hogy vannak, akik még ma is örömet találnak ebben, ugye ennek a célja, akkor az volt a 80-as évek legelején, hogy hogy igen, legyen mindenkinek számítógépe. Akkor ez egy kicsit sem volt triviális, és ezért született a homlub annak idején. Kicsit visszatekerhetjük az időt egyébként 1981-ig, vagy mondjuk a 80-as évek elejéig? Mert hát, próbáld meg. Akkor elárulnám a hallgatóinknak, hogy Lukács József ekkoriban 20 éves volt mindösszesen, tehát... Talán egyetemista is voltál még, és az egyetem mellett már elkezdtél foglalkozni a testvéreddel azzal, hogy ilyen házi számítógépeket készítsetek. Ilyen sok időtök volt, vagy ez egy szakmai feladat volt az egyetemen? Hogy merült fel az AirComp, illetve a Homelab gépeknek a kitalálása, megtervezése, elkészítése? Hát a számítógépek iránti érdeklődés az, az még korábbról származik gimnáziumból, és ugye említetted az öcsémet, ő írta a szoftvereket, ő meg négy évvel fiatalabb nálam. Ő még zsengép korában volt akkor. Ő még zsengép korában került bele ebbe a ragályba. Tehát az első gépünk az akkor volt, amikor 79 80-ra vettünk egy Ohio Scientific alaplapot, ugye? és hát én katona voltam, ő meg, ő meg kívülről belülről kiismerte, visszafejtette a basikét. A, a Aha, szóval a visszafejtés már azért akkor is működött, nem csak a replika készítésénél. Hát igen. De most akkor a visszafejtés persze úgy nézett ki, hogy volt egy, egy 8K-s rom, ugye annak a tartalmát ki kellett olvasni hexában, és akkor átírni onikra, és úgy megfejteni, hogy mit csinál. A mindesetre a gép ötlete meg onnan származott, ugye, hogy hogy volt nekünk ez a gépünk, ezt megismertük, de időközben megszületett a ZX80, ugye, aminek már grafikus képessége is volt valahogy, és ezt irigyeltük, és akkor gondoltam, hogy, hogy hát tudunk ilyet mi is csinálni. Elmentem a, a HCC klubba. Ez a, csak hogy mindenki tudja, a Home Computer Club. Tehát, hogy Igen. a házi számítógépek klubja, ugye? Igen, és akkor ott elmentem, és hát láttam, hogy sok ember megy oda nyálatcsorgatni, és csodálják azt az egy-két gépet, ami előfordul, hogy Simonyi László hozott oda gépet. És akkor én meg azt gondoltam, hogy ha ez egy háziépítésű számítógépek klubja, akkor miért nem építünk itt számítógépet. És akkor így neki fogtunk. Megépítettük 80 karácsonyára a egyet, azt az akkori barátnőmnek csináltuk meg, egy darab készült, úgy volt Jolie összedrótozva. Fogadásból ugye, hogy olvastam. Hát igen, az a legenda része persze volt ilyen, de... De sikerült? A gép sikerült, igen, van a fénykép mert aztán el kellett bontani, nagyon kellett az alkatrész a homlap kettőhöz. Na látod, az most milliókat érne, hogyha meg lenne a homlap egy, mert hogy egy hát darab lehet, van belőle. Igen, de hát az, az, ez már ilyen dolog, uh -huh. hogy most milliárdokat ér, mert nincs belőle egy se. Igen, ha visszagondolsz erre a 20 éves korodra, ez mennyire volt egy ilyen bulis dolog számítógéphez fejleszteni? Mert szerintem a laikus ember, ha ebbe belegondol, akkor biztos egy nagyon bonyolult szakmai dolognak gondolja, hogy mennyi mindenre kell figyelni, a memória, a chipek, a nem tudom én, a processzor, hogy kell ezt összerakni, hogy jól is működjön. Na de hát itt gyakorlatilag a pályájuk elején álló fiatal emberekről beszélünk, akik máshonnan nem is kaphattak hát csak ilyen klubokból, vagy esetleg szaklapokból. De szóval, hogy ezt, ezt feladatnak, éreztétek, vagy bulinak? Hát egyiknek sem. Szóval ez, ez érdekelt bennünket, és a szabadidőnket ezzel töltöttük. Hát az analógiát meg lehet hozni nagyot Attillával is, vagy Képes Gáborral is. Hát ők meg ezzel töltik most a szabadidejüket. Akkor mi azzal töltöttük a szabadidőnket, hogy hogy érdekelt bennünket, hogy hogy működnek a mikroprocesszorok, a memóriák, a mi egyebek. katalógusok voltak, vagy valahogy hozzá lehetett ezekhez férni, már nem tudom, hogy honnan, biztos a KFKI jó voltából, és akkor kitöltöttük, hogy, hogy, hogy akkor hogy lesz ebből számítógép. Egyébként Tehát mi 81-ben készítettük a, a Homlub 2-t tulajdonképpen, akkor már, Valóban első éves egyetemista voltam, de én nem a műszakira jártam, hanem én fizikusnak tanultam, tehát ez nekem még ott se volt szakmai feladat. De számításokhoz jól nem... jött egyébként? Te tudtad használni a számítógépet? Á, szóval. Én semmire nem használtam a soha. <gül> <gül> Kielégítettünk ott egy igényt, először az a saját igényünk volt, és aztán meg mások igényévé vált, ugye... Hát sőt, még egy dolgot egy... hadd had fűzek ide be, hogy én úgy emlékszem, én a 80-as években még igen zsenge kisgyermek voltam, de leginkább is azt szeretném most eleveníteni, hogy megelőlegeztetek egy kvázi mozgalmat, ugye a nyílt forráskódú mozgalmat azzal, hogy megengedték, hogy újraépítsék otthon a számítógépet az érdeklődők. Beszerzik az alkatrészeket, a kapcsolási rajzot elérhetővé tették a homlephez, és akkor ebből bárki otthon összerakhatta a gépet. Ez egyfajta előny-kovácsolása volt a hátrányból, hogy itt Magyarországon nehezen lehetett hozzájutni az alkatrészekhez. A más lehetőség nem is volt. Tehát ez, ez, ez egészen egyértelmű, nem lehetett alkatrészt szerezni. Tehát itt nem lehetett arra gondolni, hogy majd ebből mekkora üzletet lehet csinálni. Ugye nem is volt Magyarországon ilyen gondolkodás akkoriban, hogy valamiből üzletet lehet csinálni, vagy ha mondjuk a mennymagosra gondolunk, akkor ezt mindjárt gyorsan le is ültették. Tehát ennek nem üzleti megfontolása volt akkor sem, hanem az, hogy, hogy legyen mindenkinek A zenei időgépünket megint bekapcsolom, és 1982-ben megyünk vissza. Egy gyönyörű szép filmzenét hallunk Vangelisztől, ez a szárnyas fejvadászból a végefőcím. A eredeti címe az, hogy Blade Runner, és magyarul ugye szárnyos fejvadásznak mondtuk. A filmet talán úgy lehetne összefoglalni, hogy a replikánsok epikus története. Érdemes újra nézni időnként. És milyen érdekesen cseng össze természetesen a mai szavunkkal, replikáns, replika, egy kicsit replikázunk is, meg van replikátor, és bódi Zoltán a netnyelvész. Gyönyörű ez a zene, és gyönyörű a film is. Neked is tetszik, látom rajtad. Igen, igen, alig tudok megszólani. Na, de gyerünk, akkor beszélgessünk egy kicsit ezekről a kifejezésekről tehát replikáns, replika. Replika lesz az alapja az egész szóbokornak, természetesen ez egy latin eredetű szó, és egyébként az egyik jelentése az, hogy csattanós válasz, a másik pedig, hogy hiteles másolat. Mi a kettő között a, a kapcsolat? Ez valami olyasmi lehet, mint amikor a katonák egymásnak beszélnek a rádión, vagy a ugye beszélnek, és azt úgy válaszol az amerikai kapitált, hogy így másolta a választ, nem? Valami ehhez hasonló lehet a jelentés? Kétségtelen, hogy átvitt jelentések a fejlődéssel egyre több-több jelentést vesz, vehet föl egy kifejezés, és itt is ez történt. Tulajdonképpen honnan is indul ez az egész dolog, a replika eredetileg azt jelenti, hogy kicsomagol, kigöngyöl, visszaforgat valamit, tehát valamilyen fizikai jelentése van, és ebből jött egy átvitt jelentés, az, hogy újra gondol, ugye, visszaforgatja a gondolatait, újra gondol. Milyen jól illik ez most erre a gépre, ugye, az újra gondolás? Bizony, bizony, és ez, ebből már nagyon hamar el fogunk jutni a hiteles másolatig, tehát újra gondol, egy diskurzus, egy párbeszéd közben, hogyha valamit újra gondolunk, elhangzik valami, válaszolunk, arra is válaszolnak, aztán visszaválaszolnak rá, na ez egy ilyen forgási folyamat, és igazából ez a replika. Tehát, hogyha te most kérdezel valamit, és én válaszolok, az nem replika. De hogyha kérdezel valamit, válaszolok, te mondasz rá valamit, és arra én egy csattanós dolgot mondok, na az már replika, tehát forog a párbeszéd, forog gondolkodás is, visszaforgatjuk a gondolkodásunkat az eredeti pontba, és innentől kezdve már érthető egy újabb metaforikus jelentés, az ismétlés, illetve a másolás a másholat. Tehát ez egy nagyon izgalmas kifejezés. A replikázásnak egyébként kialakult egy ilyen mellékjelentése is, de szerintem ez téves lehet, hogy vitatkozunk, az ugye téves. Tehát a replikázás az nem vitatkozást jelent. A csattanós válasz jelenti replika, a vitatkozás közben történik. Ez lehet egy újabb, a nyelvfejlődéssel teljesen normális módon egy újabb, újabb részjelentés. Mi köze a replikának a replikánshoz. Ugye a Szármesvány van, csodálatos ez a film, itt él bennem hogy a replikáns. Tehát laboráns, mutáns, van egy igei tartalom, és annak az eredménye, tehát tulajdonképpen ez a folyamatos melléknév képző a replikánsnak a végén ez az NS, tehát a replikának, a másolásnak, a hiteles másolásnak az eredménye. Ugye, tessék megnézni a számjas fejvadást, és akkor, akkor ki fog derülni, hogy ez mit jelent. Annyit talán azért elárulhatok, hogy ők a filmnek a főszereplői, a replikánsok. Igen, igen, igen. És maradjunk a szifinél, az egyik legkedvesebb klasszikus sci-fi sorozatnál, ugye a Star Trek-nél, és ott is előkerül a kifejezés, a replikátor. Hm. Na most manipulátor, operátor, manipulátor az a személy, aki manipulál, bele, beleavatkozik, valami módosít, javít valamit. Operátor szintén közreműködik, valamibe beavatkozik, stb. Eredetileg a latinban, ez kifejezetten csak a szemére, aki hivatásszerűen űz valamilyen cselekvést, arra használták ezt. A replikátor az, az igazából nem egy elfogadható jelentés, de a nyelv az változik, tehát az ókorban még nem volt replikátor, sőt az ókorban még konnektor sem volt, ugye? Tehát az is egy tárgy, az sem egy, egy, egy, egy személy, aki hivatásszerűen űzi ezt a cselekvést. Tehát a nyelv az változik és nagyon gazdag, tehát a replika egyrészt a csattanós válasz, másrészt a hiteles másolata valaminek. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A másolatok készítése, vagy az újra feldolgozása a populáris kultúrában is ismert jelenség motiválhatja ezt az egykori nagy siker, esetleg a nosztalgia, vagy éppen az, hogy a régi történet a jelen alkotóit is inspirálja. Herpai Gergely, a TheGeek.hu főszerkesztője régóta foglalkozik a popkultúra két nagy szegmensével, a videójátékokkal és a filmekkel. Gergő, neked van kedvenc popkulturális másolatod, vagy újrafeldolgozásod, amit kifejezetten szeretsz? Ha úgy tekintünk rá, akkor végsősor az adaptációk, a videójátékos vagy filmes adaptációk is bizonyos szempontból másolatnak vagy egyfajta újra feldolgozásnak tekinthetők. is a magyar kifejezésben a feldolgozás is korrekt megfelelője az adaptációnak, de hogyha a másolat vagy a a replikánsok, ugye ez, ez a kifejezés a Blade Runner színű filmben szerepelt először, ott mondjuk a replikáns, az, az androidok nem egy konkrét embertnek uh, uh, a külsőjét másolták le, csak az, azért hívjuk a replikánsokat, mert az embereket vásolják, az emberi tulajdonságaikat vásolják, de, de nem konkrét karaktereket, vagy nem konkrét szereplőket klónoztak viszont ha egy másik science fiction franchise-t nézünk, akkor pedig a, a klónok, a klónok háborújában is szerepeltek, vagy hát itt van most ez a legújabb sorozat, ami sajnos nem annyira jó, ami Boba Fettről szól. Boba Fett viszont egy az egyben a, a klónja, a másolata a Django Fettnek, bár úgy a fiaként tekintve a Django Fett még a prequel sorozatban, úgy, is, úgy, is, úgy kezeli, de ugyanakkor meg külsőleg teljesen ugyanúgy néz ki, mint az, az idézőjelben az apja, mert hát a plónja. Most így Kapásból ezek jutottak így eszembe. Egyébként pedig, ami nagyon gyakori a videójátékok világában, azok a különböző remékek vagy remasterek, de inkább a remékeket tekintek teljes, ért, teljes, ért, teljes értékű idézőjelbe vett másolatoknak. Azt mert... egyébként most tisztázzuk még előtt, hogy a remake meg a remaster között mi a különbség? A Remaster, az tulajdonképpen ugyanaz a játék, csak egy kicsit javítottak a külsején és különböző tulajdonságainter. Például 30 fps helyett, 60 fps-sel fut, picit a textúrák, alaposabban felhúzták őket, ami azt jelenti, hogy mondjuk az eredeti játék az 1080p-ben futott, akkor az új verzió már, már 4k-ban. Tehát ilyen kisebb esztétikai különbségek vannak, a remake pedig Alapvetően egy, egy újra gondolásra, egy, egy, egy újabb verziója az eredeti játéknak, akár nagyobb különbségek is lehetnek. Például a Resident Evil 2-nél, vagy a Final Fantasy 7 nél ott hatalmas különbségek voltak az eredeti játékok és az újabb modernizált verzióikhoz képest. Voltak még történetbeli eltérések is. Akkor tehát illetve. a videojátékok világában a rímék az nagyjából hasonlít a filmek remakejéhez, ugye? Tehát, hogy itt a Így tartalmában van. azért lehetnek változások, függően attól, hogy a rendezőnek milyen elképzelései vannak a történetről, vagy áthelyezi a jelenkorba a storyt stb. stb. A, a filmek remakejénél azért jóval nagyobb van egy különbség, a játékok remakejénél, de... Tehát nincsenek akkora drasztikus különbségek, de azért jobban hozzányúlnak, illetve erősebben modernizálják a videojátékoknál a rimékeket. Például olyan oly módon is, hogy érdekes módon az eredeti Final fantasy kép, hogy akkora játék volt, hogy a, a remake-ben már csak a felét tudták elkészíteni az első résznél, és még mindig várjuk a, a második részt. A remake itt azt jelentette a Final Fantasy esetében, hogy egy kettévágott játékot kaptunk először. Aztán várjuk a folytatást, illetve folytatásokat bocsánat, mert nem is egy folytatás, ezt nem nem is kettőfelé, hanem három felé vágták a játékokat, minden igaz. Bár ez még nincs teljesen tisztázva. Egyébként a videojátékok világában sok ilyen remake található? Filmek világában láthatjuk, nem tudom én, egy olyan 15-20 éve, hogy nagyon felívelt ezeknek az újrafeldolgozásoknak a száma. Hát annyira azért nem jellemző a videojátékok világában, tehát vannak remakek, de a remaster az, az gyakoribb, mert, mert ezt olcsóbb megcsinálni, és azért elég erőteljesen a remaster is a, a nostalgia faktor elég erőteljesen hajt, ugyanakkor jóval kevesebb munka van vele. Azért hozzá kell tenni, hogy a, mind a Final Fantasy 7 remék esetében, mind a Resident Evil 2 remék esetében még fantasztikus sikerült remékek. Rengeteg munka volt vele, és hosszú évekig kellett várni, amíg ezek elkészültek, míg egy remasternél akár egy fél év vagy egy év alatt is el tudnak készülni, ezek a remasterek, jóval kisebb költségvetéssel, és jóval kevesebb belefektetett energiával. És főleg programozók munkájával, mert eléggé rengeteg dolgot hallunk manapság a túlhajszott programozókra, úgyhogy a rimásterek esetében nem kell annyira agyonhajszolni a a témánknak a kiinduló pontja ugyebár az, hogy Képes Gábor barátunk AirComp 16-os 80-as évekbeli számítógépéből, illetve hát ugye abból készült egy replika most a jelenben. Úgyhogy én most kíváncsiságból megnéztem, hogy van-e olyan film, amiből készült remake, és mondjuk egy gép van a középpontban. H.G. Wells regénye alapján készült, az időgép, Time Machine ugye az eredeti címe, és ez bizony Aha. egy ilyen film, mert 1960-ban a magyar származású George Pál, vagyis György Pál rendezte ezt a filmet, és aztán később 2002-ben, bő 40 évvel később a regényíró dédunokája, bizonyos Simon Wells rendezte a rimékét ennek Aha. a filmnek. Hát ez ugye inkább a steampunknak a jegyében, hiszen egy 19. Aha. századi történetről van szó, és ilyen módon egy gép van a középpontjában, ennek bizony elkészítették a rimékét. Viszont ha már gépekről beszélünk is, uh, videojátékokról, akkor nem szabad elfelepkéznünk azért a klasszikus játékgépek. Ezeket nem is hívták konzoloknak, ugye a Commodore 64, az Amiga 500, igazából nem konzolok, hanem játékgépek, vagy olyan számítógépek, amelyeket, leginkább játékra használtuk, ezeknek is elkészültek az, csak készülnek az Amiga esetében, mert az még nem jelent meg, a, ezek a miniaturizált újabb verzióik, ami tudásban ugyanazt tudja persze, de épp az a poén, hogy ugyan arra képest, tehát ugyanúgy a klónja, vagy a replikája az eredetinek, ugyanakkor méretben jóval kisebbek. Ez hát egy hatalmas buli egy, egy igazi old timer vagy old gamer számára, hogyha a kursztátorjára fel tudja rakni a, a, mondjuk a Commodore 64-et. <gül> Sőt, említetted nekem, hogy a másik nagy játékkonzol márkából, a Playstationből is készült ilyen replika, amik pedig a leges generációból. Ezt is gondolom a inkább a, a nosztalgia hajtotta, ugye? Igen, igen, a PlayStation 1-ből készült egy, egy ilyen játékgép, valóban csak a leginkább a, a nosztalgiára hajtott a Sony ezzel a masinával. Egyébként nem volt olyan nagyon-nagyon sikeres, leginkább azért nem, mert a, a rátelepített játékokhoz képest sokkal több és sokkal jobb klasszikusra vágytak a, a gamerek, de azért ez is egy érdekes kísérlet volt arra, hogy, hogy a boot felidéze. felidézzük. 1979-ben repít bennünket most a zenei időgépünk. Ebben az évben adta ki a japán Yellow Magic Orchestra nevű szintipop vagy elektropop zenekar az első lemezét, és erről hallgatjuk most ezt a Computer Game számítógépes játék című felvételt. Nagyon érdekesen szól, mert ugye itt az elektronikus hangzás nagyon klasszul elegyedik a japán zenével, felismerhetőek teljesen egyértelműen a japán motivumok. Most viszont 2022-ben, amikor a metaverzumok korát éljük, szerintem érdekes lehet az a következő történet, amit Kovács Tücsi Mihály fog nekünk elmesélni. Ugyanis az egyik virtuális világban, nevezetesen a Minecraft nevű játékban épült egy processzor. Na de hogyan lehet egy virtuális világban processzort építeni? Tücsi? Hát számomra is ez a nagy rejtély. Elfelejtjük manapság, hogy amikor, a process, amikor elkezdődtek a számítógépek, akkor bizony azokat még egyesével forrazgatták össze. Vezetékeket, húztak ellenállásokat, egyéb elektronikai alkatrészeket, és ezeket így óriási gépek voltak, amik egészen a kevés dolgot tudtak eddig csinálni, és elfelejtettük már, hogy bizony ez annak idején így készült. Annál, amikor Charles Simonyi fön volt az űrben, és utána Magyarországra látogatott, ellátogatott a középiskolába is, ahol ő annak idején tanult számítástechnikát is többek között, és ajándékba kapott egyetlen bitet, tehát nem bajtott, bite egyetlen bitet abból a számítógépből, aminek az építésében még ő is részt vett. De ez egy bit ez 5x5x30 cent is volt, tehát egyetlen bit tároló egység. Tehát akkor el tudjuk képzelni, hogy hogy épültek annak ide a számítógépek. Most ugyanez megtörtént a Minecraftban, nem tudom, mennyire kell őrültnek lenni ahhoz, hogy egyáltalán eszébe jusson valakinek, hogy egy processzort építsen benne. Szerintem nagyon. De gyakorlatilag, igen, gyakorlatilag ugyanezen az elven nekiállt és a Minecraftban lévő különböző egységeket, amiből lehet építkezni. Egyegységkőpor, egyegység fa fákja. Ezekből ő valahogy nem tudom, elképzelése tudom, hogy hogy, gyakorlatilag virtuálisan fölépítette ezeket az áramköröket, amik benne vannak magában a mai processzorokban. Végül is 8 hónapnyi munkával megépített egy 8 bites processzort, aminek 256 byte memóriája van. Mivel ezek egységnyi darabokból készültek, és minden ha ezt a valós világba felépítenénk, nyugodtan berakhatnánk New York közepére, mert egy hatalmas felhőkarcoló méretű számítógép jön neki belőle. De ehhez még nem volt eléggé őrült a fickó, még megcsinálta azt is, hogy futtatni lehessen rajta a szoftvert, ezért csinált hozzá egy kis vezérlőt, illetve egy 32x32-es monitort szintén benn a Minecraft világán belül. És mit természetesen, mit csinál vele egy ilyen géppel, ha már fölépítette 10 év alatt? Játszik. Mit játszik? Tetriszt játszik. Megépített egy futtatható Tetriszt egy éves munkával, és működik. Lehet vele játszani. Valahogy csodálatos, imádom az ilyen zseniális örülteket. Én azt mondom, hogy rájöttem, hogy hogy működhet ez. Hát végül is azért egy igazi processzorra épül ennek a virtuális processzornak a működése, csak éppen van benne többször, többszörös fordítás, tehát ugye a virtuális processzor, az végül is egy emulált működés, és ezek az emulált funkciók futnak azon a nagy processzoron, ami gondolom, hogy véletlenül a Minecraft szerverén Működhet. Tehát itt egy ilyen borzasztóan rossz hatásfokú processzor jön létre ezzel a virtualizálással. Szerintem ez történhet műszakileg. Bocs, de ehhez képest én egész normális vagyok a replika <gül> használattal. Viszont annyit el kell mondjak, hogy a Csássy vagy az tőlünk a Szegedi Múzeumból informatika történeti kiállításról kapott egy darabka urál Úgyhogy az az egy bit, az az urál van, azóta hiányoljuk azt a darabot, de jó helyre került. És az egy igazi egy bit? Ját, körülbelül igen, egy kis logikai áramkör, egy aregység. Szóval egyébként érdemes ezt a processzort megnézni, amiről most a Tücsi mesélt, mert van egy, tehát ilyen látványos grafikákon is lehet látni a részeit ennek a processzornak. Igen, és YouTube videót is készített a működéséről, ahogy, ahogy lehet vele játszani. Tehát valami elképesztő módon visszajön az a 70-es évek végének, 80-as évek elejének a hangulata, a, ez az egész ZX spektrum, Commodore feeling, amivel annak idején elkezdtünk szám, programozni és játszadozni vele, pont ugyanazt a feelinget adja. Egyébként ma már nagyon furcsa azt, és nagyon gyakran el mondani azt a történetet, hogy amikor a 80 évek elején, amikor az égspektrum és a komodor volt az Isten király. Tehát akinek egy komodorja volt, vagy egy spektrumja, az maga volt az Atya isten. És hát ez ugye már kokomlistás volt, tehát tiltva volt, nem lehetett behozni Magyarországra. Csempészeken keresztül lehetett vagy rokon, vagy kamionos, vagy volt egy félhivatalos dolog, hogy volt be műszaki bizomány, hova behozták, eladták, és nekünk adták el utána. Én emlékszem annak idén, akkor voltam gimnazista, és ahányszor elmentem a hobbibolt mellett ott a Deák téren, ott volt mellette az a műszaki bizomány, és megcsodáltam a kirakatában, ott volt akkor az Uber garnitúra, tehát a Commodore 64-es számítógép, a 1541 per kettes, nem az egyes, kettes floppy, floppy az olvasó, igen, az MPS 801-es printer és egy eredeti monitor. Na most, akkor volt a számítógép 60 ezer forint, a Drive 60 ezer forint, a printer 60 ezer forint, és a monitor 60 ezer forint. Tehát ez összesen 240 ezer forint volt, akkor akkor volt az új Skoda 0 kilométeresen kihozva a szalomból 82 ezer forint. Szóval sokkal drágábbak voltak még a számítógépek. Mekkora fejlődés történt azóta az elmúlt évtizedekben. Szerintem a következő percekben majd még erre is visszatérhetünk, de most következik még egy érdekes megközelítés a replikák témájában. A digitális világ érdekes. Postmodern. És megérkezett virtuális stúdiónkba Justin Viktor, tudományos újságíró, aki, hát ugye délután nekem egy csomó érdekeset mondott, mesélt, idézett föl a saját emlékeiből, amik a 80 években voltak. Hát ugye te jártál amolyan másolási szalonokba itt Budapesten. Én vidéken nőttem föl, úgyhogy sajnos nem lehettem ilyen helyen, de mi, mi, milyen helyekre jártál te, Viktor? Ó, ó, ha tudnátok. Szervusztok, és üdvözlök minden hallgatónk. Szinte elmesélni is, nem is tudom, van az embernek egy ilyen furcsa kis érzésre a tarkóján. Na de hát ugye ez, ez a 80-as évek volt, szóval a takt lengyel kazettapiactól kezdve a, a másolt programokig rengeteg nagyon érdekes jelenség uralta, és hát főleg a hiánygazdaság. És például utána néztem, képzeljétek el, hogy a program másolás, hát nem tudom mennyire jogvédett programokat, de az annyira dívott akkoriban, hogy 1986-ban még a Magyar Posta a Magyar Posta organizációjában Spektrum és Commodore programokat, sőt, HT 80 programokat is sugároztak rádióhullámon keresztül, amiket aztán rögzíteni lehetett. E, jaj, jaj, hát ilyet tudom mutatni, várjál Viktor, mert mi készültünk el, és nem mutattam meg eddig, ugyanis képes Gábor küldött nekem egy ilyen felvételt, egy olyan felvételt, elmondod le, hogy hol, honnan vettük fel ezt a felvételt? A mikromagazinban jelent meg egy home hockey nevű játékprogram, Kanics Miklós írta, és most közel 40 évvel később valaki bepötyögte, pedig ez egy gépikódú program, és annak halljátok most a, a hangját. Ezt, csak így mondom előre, pont ugyanúgy szól, mint ahogyan a rádióban annak idején leadtak egy számítógépes programot. figyeltek. Csodálatos hallgatni. És ez rádióban szólt? Mint valami metálzene. Ezek legszebb emlékek. De ez, ez, ez... Biztos, nagyon sokan hülyének néznek most, de az embernek, az embernek egy, ilyen, egy ilyen nagyon kellemes bizsergés indul el a amikor ezt hallod. Ez a ez a hang, ez, ez maga volt a, a, a, a nyugat-európai értelembe vett szórakozás 80-as években. Te Viktor, elmondhatjuk, hogy te egy kopiparti arc vagy. Abszolút, abszolút. A, a Szénatéren volt egy ilyen klub, egy spektrumklub például, ahol egészen gyalázatos minőségű magnok voltak, és befizettél x forintot, bementél, ott volt benne 30 ember, téptél egy számot, sorba álltál, mint a postán, és vártat, hogy sorra kerülj, hogy beülhess valamelyik gépbe, és ha beülhettél, akkor... Kaptál, kaptál 15 percet, vagy 20 percet, és mint ez őrült, nyomtad a másolást, és aztán hazavitte a, a szalagot, és durván, nem tudom, 4-5 programból abból a fele nem volt jó, az nem sikerült, mert, mert rosszak voltak a magnok, rossz lett a felvétel, de ami sikerült, hát utána... Vagy a kazetta volt rossz, ugye? Igen, igen, ugye vagy a kazetta, igen. Tehát ugye hát ez, volt a, ez volt a szoftver másolás de volt egy erős rivalizálás például a commodore -osokkal és ami, ami most így vissza innen vissza tekintve azért elmondom hogy ez nem azt jelentett hogy mi nem akartunk volna egy komodort is de, de azért nem adtuk volna oda a spektrumunkat, mert azon is voltak baromi jó játékok. És hát ő kialakult egy ilyen spektrumos öntudat, ugye? Hogy, na, a spektrum azért mégiscsak egy jobb volt. Hát nem, és egyébként sok tekintetben sajnos nem, tehát az zenéje az a közelében nem ért a komodornak, meg, meg olyan játékokra, mint a Radover Over Moscow, arra nagyon sokat kellett várni, hogy spektrumra is megjöjjön, na de amikor megjött. Viktor, melyik évben járunk körülbelül? Ó, hát én szerintem én, én, vala, én nekem ugye spektrumon volt, tehát valamikor ilyen 84-85 körül szerezte be a jó apám. Az ilyen családi ünnepség volt, mikor számítógép érkezett a családba. Én csak annyit tennék hozzá, hogy viszont lehet, hogy egy ZX felspektrumot vágyotta volna egy komodorra is, de egy igazi komodorosnak nem kellett a ZX spektrum. Az akkor komoly harc volt annak. Idején. Igen, ez igaz. Ez igaz. Bódi Bodizoltán, hogy viszonyult a 80-as években a ezekhez a gépekhez. Szerintem most egy komoly meglepetést fogok okozni. Ugye én 82 és 86 között jártam gimnáziumba, és én annak idején rendszeresen jártam a Homelab klubba, hmm. és el is kezdtem építeni egy Homelab számítógépet, Opa. de nagyon-nagyon sok pénzem ment el rá, és nem tudtam befejezni. Hmm, de sajnálom. Egyébként pont elmondta Lukács József, a beszélgetésben, hogy nagyon sok mindenkinek segített, tehát hogy állítólag az elmondását idézem vissza, klubba járt, és akkor jöttek hozzá a rajongók, homeleb és aircom rajongók, hozták a félig megépített gépet, és akkor ő élesztette ott ebben a klubban a félig elkészült masinákat. Mi lett ezzel a géppel? Félben maradt az a gép, a, a nyák, az alaplap tulajdonképpen, egy csomó csipet beszereztem hozzá, meg ilyesmi, forraszgattam ott kint az Erkélyen, rendeztem be magamnak egy kis műhelyt, de aztán hosszú évig, évtizedekig valahol volt egy dobozban, nem tudom, hogy megvan-e még, hmm. lehet, hogy már kidobtam. Lehet, hogy akkor dölt el, hogy te nem akarsz ezzel foglalkozni, ilyen szinten, hanem inkább mész a bölcsészet felé. Nem, nem, nagyon érdekelt engem, csak ez egy kudarc történet volt nekem, hogy nem tudtam befejezni, de semmi. Tehát a technikai érdeklődésem azóta is megvan. A spektrumhoz még egy e, kis adalék, de majd, de majd erre mind, mind gondolom Leóval jól kitérünk a, a külön kiadásba, mert mert lesz egy ilyen külön kiadás, erre mindenki figyelmezzen oda, e, hogy a spektrumot is másolták, voltak replikái, és nagyon érdekes, hogy főkép, ha én jól tudom, akkor kelet-európában, de egyetlen ország volt, amelyik hardveresen nem állított elő ilyet, és ez pont Magyarország volt, de azt hiszem volt Csehszlovák, spektrum, orosz biztos, hogy volt, ha jól emlékszem, az volt a neve, vagy master egy Leo által rendezett kiállításon Való. én láttam ilyen Spektrum replikát, és valóban az volt benne a legfurcsább, hogy Ciril betűkkel Igen. szerepeltek Igen. rajta a feliratok. A Spektrum is, meg ugye... De volt viszont, azt említsük meg, volt magyar emulátor, a, méghozzá a, a ht 18 ra is volt szerintem spektrum emulátor és a szoftveres emulátor, amibe be lehetett tölteni ezeket a spektrum programokat, és persze nekem is megvannak, természetes. Eddig tartott ma a Postmodern című műsora a replikák világáról, meg replikánsokról, meg replikázásról. Csomó minden érdekes dolgot jártunk körül a mai műsorunkban. Köszönöm szépen a közreműködést dr. Bódi Zoltánnak, Képes Gábornak, Justin Viktornak, és Komás Tücsi Mihálynak jelentkezünk jövő héten pénteken ugyanitt a Pátia Rádióban délután a négy órai hírek után. Addig is viszontlátásra a YouTube-on, és viszont hallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi hallották!